Різні мовні цікавинки від автора програми Загадки мови Олександра Авраменка. Розповідь про бойове мистецтво Самбо. А також програма Старшокласник, в якій учні київських шкіл розкажуть про модні музичні тенденції, а також поміркують про сучасний кінематограф. Тож приєднуйтесь. Вчора заходила до магазину і почула від касира звичне, чи не буде у вас 5 копійок. І тут спіймала себе на думці, що запитання поставлено неправильно. А як правильно? Взагалі-то правильно казати, чи маєте ви 5 копійок? До речі, скажи мені, як правильно казати, ходити за водою чи все ж таки по воду? А ось про це детальніше розкаже Олександр Авраменко у програмі «Загадки мови». Вітаю, шанувальників слова! Сьогодні я підготував для вас корисну інформацію про найпоширеніші мовні помилки. Розповім цікаві відомості про життя слів, вік слова, його виникнення і входження до словника, а також погортаємо сторінки зачарованої десни Олександра Довженка. А почнемо з типових мовних помилок, яких припускаються і юні, і дорослі. Дуже часто чую в супермаркеті від касирів, коли вони готують видати решту від сплаченої покупцями суми, таке. Чи не буде у вас 23 копійки? У вас не буде гривні 20? Дивно. Чому ж не буде? Усі навчалися в школі і знають, що дієслова вживаються в минулому, теперішньому і майбутньому часі. Хіба логічно ставити таке запитання, використовуючи форму майбутнього часу? Тобто запитують, чи буде у мене, я так розумію, колись, 23 копійки? Ну, колись може і буде, а зараз, наприклад, немає. То навіщо ж касирові знати, чи буде в мене, скажімо, через три дні, чи через тиждень 23 копійки? У цій ситуації треба запитати, чи маєте ви 23 копійки? Адже касиру потрібні дрібні гроші зараз, а не колись, у майбутньому. Важко не помітити на рекламних щитах, коли йдеш вулицями міста, закликів купувати товари в розстрочку. От скажіть, чи звучить по-українськи слово «розстрочка»? Розстрочити можна трикотажний виріб, а ось товар можна придбати на виплат. До речі, цей прислівник пишеться окремо. Він звучить у нашому контексті органічно. Почувається в сусідстві з літературною лексикою легко і впевнено. Порівняйте. Купуйте холодильник в розстрочку і купуйте пральну машинку на виплат. Узагалі авторитетні, вивірені часом академічні українські словники не знають слова «розстрочка», а ті довідникові видання, що мають його у своєму реєстрі, подають із маркуванням «розмовне». Це означає, що в писемному мовленні, яким є реклама, його вживати не можна. До речі, кілька слів про те, чи можна слово «вживати» і чи вживають лише макарони. Постійний наш дописувач пан Рудницький із Рівного не раз робив зауваження в своїх листах. Не можна слова «вживати», бо вживають щось до страви. В українській мові, як і в інших мовах світу, більшість слів багатозначних. Уживати слово, наприклад, у художньому стилі, чи вживати його в якомусь тексті, так сказати, правомірно. Невипадково усталеними є слова, слово «вживання» чи заголовки параграфів українського правопису, уживання апострофа, уживання м'якого знака. У них не йдеться про те, як уживати їх у їду. А ось тепер про їжу і про їду. Як правильно сказати, вживати ліки до їжі чи до їди? Під час їжі чи під час їди? Відповідаю, у жодному разі не під час їжі. Бо слово «їжа» має значення «те», що їдять і п'ють, тобто харчі. Іншими словами, сказати «вживати під час їжі» – те саме, що сказати «вживати під час харчів». Адже «їжа» – поняття непроцесуальне, отже слід у таких випадках говорити – вживати ліки до їди, під час їди чи після неї. Коли ми вже почали говорити про їжу і їду, то пропоную трохи страв по етичному обрамленні. Славетну енеїду Івана Котляревського називають «Енциклопедією народознавства». А чому? Бо в ній можна знайти всі традиційні реалії України XVIII століття. Це імена людей, назви одягу, страв, зброї і багато чого іншого. Іноді складається враження, що читаєш віршований словник спеціальної лексики. Пропоную вам послухати уривок з колоритними назвами українських страв XVIII століття. Тут їли рожні потрави. І все з полив'яних мисок І самі гарні приправи З нових клинових тарілок Свинячу голову до хріну І локшину на переміну Потім з підливою індик На закуску куліш і кашу лимішку, зубці, путрю, квашу І з маком медовий шулик Бандура горлиці бринчала, Сопілка зуба затинала А дудка грала по балках Санжарівки на скрипці грали, Кругом дівчата танцювали В дробушках, в чоботах, в свитках. Триває програма «Загадки мови» і ми переходимо до типових помилкових мовних кліше. Часто чую «я пішла за хлібом» або «я пішов за водою». Шановні, так казати не можна. А як треба? «Я пішла по хліб» або «я пішов по воду». Щоправда, є такий вислів «піти за водою». Це стійка полукаслів, фразеологізм, але він означає «безслідно зникнути, пропасти». Одним із найпоширеніших мовних покручів є кліше «приймати участь». Приймати можна іспити, приймати пологи чи до партії, але аж ніяк не участь. Про залучення до якогось процесу треба казати «брати участь», а в доконаному виді «взяти участь». Наприклад, ми взяли участь в урочистостях з нагоди річниці Незалежності України, або ви братимете участь у змаганнях. І ще про одну типову помилкову форму. «Самий цікавий». Самий дорогий. В українській мові слово самий не можна використовувати для творення ступенів порівняння самий світлий чи самий шанований. Так, є в словниках займенник самий, але він уживається для підтвердження після слів той, такий, цей. Ось, наприклад, той самий, цей самий, такий самий. А як же правильно висловити високий ступінь ознаки? за допомогою префікса «най» – найцікавіший, а не самий цікавий, найдорожчий, а не самий дорогий. <му> У студії Олександр Авраменко і ви слухайте програму «Загадки мови». Наступна рубрика – доля слів. Кожна людина від народження, як то кажуть, з молоком матері вбирає в себе весь навколишній світ. І перш за все – мову. «Спочатку було слово» – ідеться в святому письмі. Засвоєні з дитинства слова сприймаємо так, ніби вони були завжди, а насправді багато звичних для нас слів, якихось 80-90 років тому, ще не було. Скажімо, буденні для школяра і студента слова – лінійка, зошит, ручка, підручник, як для мови відносно молоді – Відомий словарь української мови за редакцією Бориса Грінченка ще не фіксує їх у своєму реєстрі. Замість слова «зошит» знаходимо «зшиток», замість лінійка «лінія». А ось слово «підручник» у Грінченковому словнику має інші значення, ніж ті, що має сучасний підручник. Читаємо у Грінченка. Підручник. Перше значення – помічник, підлеглий. Друге значення – перила. Сучасні ж словники так тлумачать слово «підручник». Перше – книга, за якою вивчають навчальний предмет – посібник. Друге значення – підставка – опора для різального інструмента на токарному станку. І третє значення таке – пособник у зрадницькій підступній справі. Як бачите, слово підручник настільки переосмислилося в значенні, що сучасники Бориса Грінченка сьогодні неправильно б його зрозуміли. Отож, зверніть увагу, наскільки мова швидко зазнає змін. Вона постійно збагачується новими словами з інших мов, творить свої слова, а деякі в ній застарівають і стають рідко вживаними. Все це пов'язано із розвитком суспільства, науково-технічним прогресом. Остання рубрика програми «Загадки мови» пов'язана з художнім словом. Сьогодні ми погортаємо сторінки зачарованої десни Олександра Довженка, аби дістати естетичне задоволення, а також для того, щоб збагатити свій словниковий запас. «Зачарована десна» – це автобіографічна кіноповість Довженка, де поетично оспівано казковий край дитинства – Мова цієї повісті теж казкова, але водночас і проста, бо її джерело – просте людське життя. Не раз помічав, як моїм учням і студентам іноді важко описати зовнішність людини чи її поведінку. Пропоную кілька портретів із зачарованої Десни. Слухаючи їх, звертайте увагу на лексику, яку використав Довженко в цих описах – а почнемо з діда Семена, якого дуже любив малий Сашко Довженко. Ось послухайте. У нас був дід, дуже схожий на Бога. Коли я молився Богу, то завжди бачив на покуті портрет діда в старих срібнофольгових шатах, а сам дід лежав на печі і тихо кашляв, слухаючи своїх молитов. Звали нашого діда, як я вже потім довідався, Семеном. Він був високий і худий, і чоло в нього високе. Хвилясте довге волосся, сиве, а борода біла. І була в нього велика грижа ще з молодих чумацьких літ. Пахнув дід теплою землею і трохи млином. Він був письменний по-церковному, і в неділю, Любив урочисто читати псалтир. Ні дідні ми не розуміли прочитаного, і це завжди хвилювало нас, як дивна таємниця, що надавала прочитаному особливого небуденного смислу. Зверніть увагу, у цьому описі використано найпростішу лексику, проте мова місцями звучить навіть урочисто. А ще дід умів майстерно розповідати. Про це так пише Довженко. Дід заводив нас у такі казкові нетрі старовини, що ми переставали дихати і бити комарів на жишках і на шиї. І тоді вже комарі нас поїдом їли, пили нашу кров, насолоджуючись. І вже давно вечір надходив, і великі соми вже скидались у десні між зірками, А ми все слухали, розкривши широко очі, Поки не повергались у сон у запашному сіні Під дубами над зачарованою річкою Десною. Зверніть увагу на такі слова. Бити комарів по жижках і на шиї. Що таке жижки? Цим словом називають задню частину колін – підколінні сухожилки. До речі, існує фразеологізм «Аж жишки трясуться». Він означає «Мати велике бажання до чогось». А ще таке значення – «Страх перед кимось або чимось». Ви, мабуть, помітили ще один фразеологізм – Поїдом їсти. Він означає безперервно й боляче кусати чи жалити. А ще може означати не давати спокою настирливими доріканнями, лайкою, допікати, мучити. А тепер портрет прабаби Марусини. Він, напевно, найколоритніший. Згадайте перший гріх малого Сашка. Він повисмикував зовсім молоду моркву, бо дуже хотів солоденького. Коли це побачила прабаба Марусина, то її прокльони вже не знали меж. Але про них трохи далі, а зараз – портретна замальовка. Вона була малесенька і така прутка. І очі мало такі видющі й гострі, що сховатися в неї не могло нічого у світі. Їй можна було по три дні не давати їсти.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 Погодьтеся, у цих рядках Довженко певною мірою іронізує. Проте це неїдка сатира. Між рядками ми відчуваємо співчуття до нещасної селянки, яка великого щастя в житті не зазнала. Усе її життя минуло у тяжкій праці. Зверніть увагу на високий стиль, яким автор послуговується в описі «Бабиної пристрасті проклинати». Духовна їжа, як відомо, це молитва. Проте у прабаби це прокльони. Їх автор наділяє ще й такою характеристикою. Вони лилися, як вірші з натхненного поета. Та й назвати прокльони творчістю душі у прямому значенні навряд чи можна. А ось самі прокльони. Боже, цариця небесна! Гукала баба в саме небо. О, голубонько моя, святая великомученице, поби його не вігла со святим твоїм омофором. Як повисмикував він з сирої землі оту морковочку, повисмикуй йому цариця милосердна. І повикручуй йому ручечки і ніжечки, поламай йому свята владичице, пальчики і суставчики. Цариця небесна, заступниця моя милостива, заступниця Пий за мене, за мої молитви, щоб ріс він не вгору, а вниз, і щоб не почув він ні зозулі святої, ні Божого грому. Миколаю, угоднику, скорий побочнику, святий Юрію, святий Григорію на білому коні, на білому сідлі. Покарайте його своєю десницею, щоб не їв він тієї морковочки та вода його. Пранці табулячки з'їли, та бодай його шошіль поточила. Звичайно ж, насправді прабаба Марусина не бажала зла своєму онукові. Як на мене, цими прокльонами вона звільнялася від стресу, позбавлялася негативних емоцій. Зверніть увагу, як вміло автор використовує у звертаннях кличний відмінок – Царице Небесна, Голубонько моя, Святая Великомученице, Заступниця моя Милостива, Миколаю Угоднику, Скорий Помочнику, Святий Юрію, Святий Григорію. На жаль, усе менше носіїв української мови вдаються в звертаннях до форм кличного відмінка. А дарма. Вона енергетична. Нею під час звертання ми виокремлюємо того, до кого робимо посил. Ой, як не хотілося б, щоб ми, українці, з часом втратили цю форму, яка зникла в багатьох європейських мовах. Кличний відмінок – гнучкий і промовистий. Насте, Володю, Козаче, Андрію, Наталочко, Мріє, Радосте. Програма «Загадки мови» триває, і ми далі гортаємо сторінки автобіографічної повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна». З великим теплом дорослий митець згадує свого батька. Ось його опис. Багато бачив я гарних людей, але такого, як батько, не бачив. Голова в нього була темноволоса. Велика і великі розумні сірі очі. Тільки в очах чомусь завжди було повно смутку. Тяжкі кайдани неписьменності і несвободи. Весь в полоні усумного. І весь в той же час з якоюсь внутрішньою високою культурою думок і почуттів. Скільки він землі виорав, скільки хліб,